دا فال قلوبو یو مسلنا مسلنا دا تعلیق او دا الگا مسلنا دا تعلیق او دا الگا تعلیق ستا ووا. لغت کے تعلیق سران دولو تا ہوئی فا اسطلاع کی تعلیق چی کم دنو دیتا ویلے ترک د عمل د افعال قلوب دا لفزن نکی مانن خلی مانعن ترک العمل لفزن دون مانن لی مانعن د عمل د افعال قلوب خلفو زن صرف لفزن عمل نکی سیده مانن اک شانتی ها مفتده ده غا مففولین بی خدا ده وجه ده چانه امانی ها الغا ستوی الغا دلغوینا فزول پر خودلو تا بیکارا کی دلو تاوی استلاکی الغا ستوی ترک العمل لفظا و معنا لا ترک العمل لفظا و معنا خلاله معنی ایست او عمل افعال قلوب ان کی نہ لفظن کی و نسو کی معنانی لك ذي إلغاء مثال والله يعلم إنك لرسوله مثال جي كامل ذي إلغاء لك ذيب تالیق شده او الغا دواړه دا بار افعال کی راضی چې کم د حب او د تعلم نمخ کې ذکرو مخکيو را حب او تعلم نش کمسو مخکيو را او خالو علمته وجدا زنه وحسبته زانتو دا چې ګني یعنی افعال قلوب کې راضی افال دې سیروکي ناراضه تعلیق او إلغاء لار دې پورې خاصه دا یو خبره ده تعلیق او إلغاء إلغاء د پرمانع نشته إلغاء ستوي خلال ایمانه سيترك العمل لفظا و معنا لا له او تعلیق څه شته معنا نو موانع تعلیق بیا وروسته ذکر کړي او قائدبه کې توم چې کومنه ذکر کړی ای وخصه به تعلق والالغا اماء خاص کړي شې وی دي په تعلق او په الغا سرا ما هغه خالق قلوب ما چې کومنه هغه خالق اوه اوه سای شو دته سای د اونه مزه وک ورک زه د الله مولسه والد او فات شعلری خو زیګر مس د نو باندې کومه دي الله دی خیر او خصوصا دا یا سیرت کوم ده خاص فرشوی دینه ما من قبل حب دا به نایبي فایل شي يا خصوصيغه دا مردا خاص کټوب په تعلق <تصفيق> او پیلغاسره ما دا یو مکل وی شي یا بدات شي په واخود ثابت تعلیق والالغا اما خاص کړي شي دي چې کوم نو بتالی او په الغا سرا ما ها قلوب چې من قبل حب او چغه مخ کې دي چې کوم نو دا حبنا والامر حب قد الزم دبل مساله ذېو مساله دادا دتصرف دا دا او دغیر تصرف دا افعال شي دا دوه قسمه دي یواوری متصرف او بلا ای چ غیر متصرف متصرف مطلب دا چې کوم عمل مازی کئ نو اغه مضاری هم کئ اغه اسم فاعل هم کئ اغه زمي دغه مصدر هم کئ اغه نائب فاعل او مفتی اسم فولی هم او سو زیدن قائم نو ازن زیدن قائم مضاریم صحیح دا صحیح دا نا انا زوان نو زیدن قائم صدا صحیح ده فر شو داس د کمنو د مزنونو وان ونني زدهقایم فکومان زما دی چې کمو چې زیده قایم مړه خو لکهټولي بیا داغه کوي کفالي کار چې متصرف دی سر ل غیر متصرف چې د هې د کمو بس کومه واري نو حق عمل کوي بلو نه کوې لګهو تععلم شو نه د حم دغه مرته کوي عمل کې بل س او د تعالله هم دغهته کوي امر عمل کي نور چې کمسه نه عمل نه کوې داې متصرف متص پو شو جوړول مررا قد پول زما قذا تعمه پو شوي دا دو غیرې متصب شوولې غیر ما ز منې وا او ماکلله ما له هوو کې ان شو شو که نهولې غیر ماز او د پاره د غیر من دا دا حب و دا ما من وا خو ما دغه سیوا د دی دواونه د ه چانه تعلمنا چاانه تععلم نه ایژال او ګرځوا کللوما هره غ عمل لهو چې د پاره د مازیې معلوم کري شو چې کم عملې د مازی نو غ د غیر ما هغې د چاام دی غیر ما او مثالونه چې کمن مونږ ویل تعلم او دهب صرف امر څه شوه دي مونږ له شهو هغه عمل کول شي غیر امر عمل کولې لشي او د دې زوانه و غیره د دې کمنو هر یو څه شي عمل او جوز الالغه الا فی الابتداء وان وی الشان او لا مبتدا بمهم الالغاء ما تقدم والتزم التاليه قبل نفيما وان ولا لا مبتدا ان او قسم كذا والاستفهام مذلهن ختم ذكر الالغاء او التالح مساله سکی ذکر کی یو مساله خلاند مخ بیان شو یو من د تعلق او د تعریف کو زم چې کم درو د تعلق او د الغاء مونغه محل ذکر کو چه لیکا با کم افعالو که چه کم دنو تالیخ و الغا تکی گی حرازی درهم چه کم دنو اس درهم خبران چه یو مسالہ زکر کئی چه الغا با کم زیگی کی گی بی با کم زیگی ملغا کی گی ادائیو خبران الغا د پارا خو مانعا لشتا کن سلشتا خب اصلاس الغا نو گورا صدیق کله په ابتدا کې راغلي وي نو بیا په الغا إلغاء جایز نه ده تا تو زیدن قائم ابتدا کې دي کنه إلغاء به کې جایز و صدکر علی اخر کې راالل إلغاء جایز دا اوس مسالہ إلغاء جایز تا اعمال همجا از دې خود او لاکم دې کوئی تاسو دې کې ویخه او په در زیخام مخه مووشم داېې ل <تصال> الله <تصال> زدن زدون زوانن تو قمونغا شو ځای دن وانان تو قاي من عمل ز تن قائم نظرتو او ز تن قائما زنن تو يا اعمال دو متن د نظم ناظم ملي دي 24 څه کار جواز ورکاو مطلب الغا واجب نه دا الغا ساده جائز ده نو وسط او اخر کې خلاص شو جائز شو په وسعت کې واقعي او یا په اخر کې خو او لابل کې کوم یو دي ځنه نو خاط دی چې حالت سویه دي حکم یې الست سویه دي زموږ قول چې کوم نه دالي چې نه اله سویه نه دي بلکې په وسعت کې اعمال او الغا الغانا او په اخر کې الغا او لاره د اعمال په وسعت کې واقعي نو اعمال او الغانا أو أخير كيكي واقعوي إلغاء أولاد ده لأعمال ده, ده يوم مسألة شوى محل له إلغاءو بجن بلا مسألة أغدا ده كي كمان يو تركيب من ده كي دي واقعا پا أول وي أو ل... كتا عمل وي كتا عمل لأغزوانان توزي دون قائمون ابتدار کې راغلی وي او شوې وي الغا تاسو په وای چې په ابتدار کې الغا کېدلې نشي نو کوم داس یو ترکیب کوو نو څنګه مون ته وهم چې غورځي دې داسه شوي دا الغا شو دا نو مونږ به چښ کې کوو په نوشو پس مصاله باندې چې لکه ابتدار کې ځنن توس شو دې راغلي عبد الله پال قلوبنا راغله او پرسيټ کمګنو عمل کاری نہ نو زه وه هم تدارازي جديده څه شويده الغاء او توای چې په ابتدا کې الغا کیدلی اوس پڅ شي کو پدې تا ته چل خي چې د قزای کی و زميري شان څه شي زميري شان هغه به کومندو مقتدا کی او ورپسې دا جمله چې دا کومتا کې الغا ویلې دا کنه چې دی سر اغلی دا الغا راغلی دا درغه جمله بس کی خبر کې او دا جمله بقای مقام د مبحو ذو نن تو زید قائم د کا ذو تو زیدن قائم داو هو ذمیر شان با داو مفولی داو مبتداشی علا تصیب است شی شی خبر شی نداب مبتدا او خبر با طبقه مقدر شی مفولی است شی طول شی یا ذو نن تو هو ذمیر شان با جکندرو دغشی مفولی او دا دوما جمله چې نداب قائم مقام نو مفولی صالح وانو شو پہ دا مسئلہ ذکر کی وانوی زمیر شان یا دویمہ طریقہ داو کا چھ پتے زیدن بعد اللہ مبتدائی داخل کا زمیر شان زیدنی کا نا نسائی نو اللہم سکا زنان تو لزیدن خائم یا زیدن لا لام را گئی کا نا چھ لام را دا لام علاقہ دے کا نا دا بیزو نان تو عمل کاولے ایشی تعلیق پشی سبشی تعلیق پشی الغابہ یا زمینمي شان په او یا کو لاې د ی سکهه دا اوس وچ ل الغاه علا فیل پ جائز جاز ګه الغاا ل را خو په ې دا کې نه ونوي ظميرهشانې او لام پې د اوفی مهممل الغا ما تقدممه د دواړ شي د یو نیم د بره نه نیم دکت نه مقدر و ګړه ظمری شان لر او یا مقدر ګړه لاې د ی ل را په کوم ځای کې پا آغا وهم پیدا کون کی ده الغا ده فعل قلوبو کی چه آغا مقدم شویوی ده معمولینونا خی موحی میلی الغا کنا ما ده آغا چه تقدمه چه مقدم شوی ده فعل قلوبو ده معمولینو خفلونا ولتا زمی تالیق نروسو ده تالیق ده